Десь це завжди риси більшості народу. Національний характер вказує на той окремий спосіб думання, відчування і поведінки, яким відрізняються члени однієї суспільності від іншої. Як представляється справа дослідження вдачі українського народу? Не зупинятимемось тут на давнішніх характеристиках українців, подаваних переважно чужинецькими мандрівниками ані на поглядах Костомарова, Нечуя Левицького в минулому столітті, Челепинського та інших із наших часів. Їхні поодинокі спостереження цікаві, глибокі і, напевно, частинно правдиві, але всім їм бракує емпірично-наукового підтвердження і верифікації. З теперішніх дослідників цього питання звернемо увагу на спробу Кульчицького – з'ясувати характер українського народу. Це найповніша досі спроба з'ясувати всі можливі чинники, які могли впливати на формування національної психіки українців і вказати теж, в якому напрямі це впливання могло відбуватися. Тому що спроба Кульчицького найповніша, спинимося дещо довше над нею. Ці завваги служитимуть уводом для з'ясування одного методологічного підходу, що цілковито випав з уваги дослідника. Тим часом той підхід, що саме в останньому десятиріччі розвинувся в Сполучених Штатах Америки, відкриває справді широкий шлях для емпіричного дослідження такої складної проблеми, як національний характер. Поки приступити до з'ясування те Кульчицького, звернемо увагу ще на іншу спробу вияснити деякі національні особливості українців. Янів намагається вияснити так званий український індивідуалізм на основі біологічних факторів. На думку Янова, в українців існує сильний гін, інстинкт до самопіднесення і малий інстинкт, до підпорядкування, звідси і наш індивідуалізм. Такий підхід називають біологічним підходом, бо опирується в ньому біологічними поняттями – інстинкт і гін, але в спосіб досить довільний, суперечний точним методам біології. Бо як ствердити, що в біологічному вивінуванні українців такі інстинкти існують і докладно в визначеній пропорції – а за те інших народів, наприклад, росіян, справа мається якраз навпаки: сильний інстинкт підпорядкування і малий інстинкт до самопіднесення. Взагалі вважаємо спробу пояснювати національні особливості народів їхніми окремими інстинктами хибною. Кульчицький виходить від стверджень українських фізичних антропологів Вовка Раковського, Єдника, про расову будову українського населення і підпорядковує домінуючим расам в Україні, динарський і остійський, окремі психічні характери. Що раси і біологічні типи існують, немає сумніву. Але чи існує расова психологія? Американські дослідники заперечують її всупереч переконанням американського загалу, до речі, дуже вразливого на проблему раси. Американські дослідники у величезній більшості вважають, що досі не доведено, що різниці поведінки між різними расовими і етнічними групами були біологічного походження. З малими винятками такі різниці можуть бути і їх пояснюють на основі історичних і культурних умов, змін в обставинах, у вихованні і досвідах. Незважаючи на всі зусилля спопуляризувати ці висліди дослідів, рідко де існує така прірва між науковою думкою і загальним переконанням. Наші знання біологічних спадкових факторів у людей замалі, щоб запевняти, що разом із спадковими рисами зовнішньої будови передаються у спадку відповідні їм конкретні психічні риси. Відомо, наприклад, що пігментація шкіри зумовлена впливами підсоння. На півночі біла шкіра є корисніша в боротьбі за існування, бо допомагає абсорбувати в більшій кількості слабе сонячне проміння.